um <imitation> pa Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi was salatu was salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Tudash vëllëzër musliman ju përshëndes me përshëndetjen yani islame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh falendrimi i takon Allahut të Lartësuar lavdërimi shpotimi qofshim i të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, e ne po flasim për të drejtat në Islam dhe i dërguari ynë Muhammed sallallahu alejhi vesellem nuk ka dyshim që ka të drejtën e tij Në një cikël emisionesh ne do të flasim për drejtë në të dërguarit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por është më sa e udhës që ne duke folur për drejtën e këtij të dërguarit të madh, këtij njeriu të madh, mësuesit të njerëzisë, të flasim për e ti, për ardhjën e tij, për lindjen e tij dhe për fillimin e zbritjes së shpalljes për të njohër me këtë njërit madhë, njohja me këtë njërit madhë nuk ka dushim është një prej të drejtave të ti, sallallahu aleyhi vësallam. I dërguarja Allahut Muhamedis, sallallahu aleyhi vësallam, është njëri u me prejardhjen më të lartë, është njëri u me i fisëm. A i rjedh prej Ibrahimit, a i sratu sallam, e Ibrahimi është Idashuallahu është miku i Allahut Allah, subhanahu wa taala. Dihet që i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka lindur në Mekkë. Allahu lartsuar e zgjodhi nga mesi i këtij populli dhe e bëri atë të dërguar për gjithë njerëzit, për gjithë të njerëzit në çdo kohë në çdo vend deri në ditën e gjykimit. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: Laqad manna Allahu alel mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allahu i Lartësuar u ka bërë mirësi besimtarve duke zgjedhur një të dërguar nga mes i tyre. Yatlu alaihim ayati ju tu lexoj atyra ajetet, ajetet e Allahut të Lartësuar, vargjet e Zotit, që ti pastroj ata nga sjellja e ulët, nga shirku, nga problemet, të mësoj aty librin dhe urçin sunetin, edhe pse më përpara ata kanë qenë në humbje të qartë. Allahu i Lartësuar dërgoi Muhamedit sallallahu alejhi vesallam nga mes i njerëzve, po njeriu me preardhje më të lartë, njeriu më i fisëm Allahu subhanahu wa ta'ala i ndau njerëzit në dy grupe dhe profetin sërallahu alaihi wa sallam e bërë në grupin më të mirë. Pas ta Allahu lartuar i ndau njerëzit në popullin dhe në fise dhe Muhammedin sërallahu alaihi wa sallam e bërë në popullin dhe në fisi më të mirë. Në i hadith tjetër të cilin ka trasmetuar wathilat u ibnil esqa, i dërguja Allahut Muhammedin sërallahu alaihi wa sallam ka thënë, Inna Allahe s'tofa, Kinane ta min voldi Ismail. Allahu latu zjoldi Kinanen nga bitej Ismailit. Kinane në fakt është njëri prej stërgjyshëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po të shohim ë zinxhirin e, e stërgjyshëve të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të konstatojmë se njëri prej tyre është Kinane. Kinane rrjedh nga Ismaili. Pra në fakt ai është një prej stërgjyrëve të Ismailit alayhi salatu wassalam. Kinane ka që janë në një kërëtarë fisi. Allahu i lërturë zhjodhi Kinane prej bive të Ismailit, së të njëpërve të Ismailit. Ua stofa min Kinane të Kureishen, ndërsa prej Kinanes, prej pasarëzët të Kinanes, zhjodhi Kureishet. Ua stofa min Kureishin bëni Hashim, ndërsa prej Kureishëve ka zjedhur bënu Hashim. Hashim është njëri prej stirgjyshëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fakt është mjaft i afërt me profetin sallallahu alaihi wasallam atë do domosaj pak më pas kur flas për për ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur të përmend disa prej stirgjyshëve të profetit sallallahu alaihi wasallam se Hashim është mjaft i afërt me profetin sallallahu alaihi wasallam e, pra nga kurëshët Allahu i lartësuar zgjodhi Hashimin zgjodhi fisin Beni Hashim thot dhe nga fisi Benuhashit më zgjodhi mua wastafeni min Benihashim që tregon se për nga jo vetëm nga veçoritë dhe nga vlerat e mirësitë të tjera, por edhe nga prejardhja, edhe nga fismëria, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi ynë është i zgjedhur i Allahut i lartësuar. Allahu i lartësuar e zgjodhi atë ë prej gjithë njerëzve Në një hadith tjetër, i cili ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu nga Abu Sufiani, Abu Sufiani ka qenë një armik i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nga fundi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pranuar fen islam. Abu Sufiani ka qenë një armik i ashpër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë periudhës së marrveshjes së paqes mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të ti, tij, e cila u lidh në Hudaybiye, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam natkohë ndodhin në Medinë, ndërsa Qureishët ishin të lirë që të lir lëviznin për shkak marrveshjes së paqes. Dhe Abu Sufyan me një karvan shkon në Sham, në vistën e Shamit për tregti Ndërkohë që Abu Sufjani ndodhej në Palestinë, mbërrin një letër nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për tek i parë i Bizantëve për tek Herakli Herakli, perandori i, i, i Bizantëve. Kur merr letrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kërkon shpjegim. Dhe u thot njerëzve, "Më sillni ata që janë pranishëm në këtë vend prej fisit apo popullit të këtij njeriu që thotë se jam pejgamber. Gjetën e Busufianin me shokët e tij dhe i çojnë tek Herakleu. Herakleu i thretë dhe u thotë kush është njeriu që ka lidhjen më të afërt, lidhjen e gjakut më të afërt me këtë njerëz që ka afërsi gjakut me këtë njerëz? E Busufiani tha un. Atëherë Herakleu i rras ton të gjith të para ti dhe e Busufianin e vendos përpara. Dhe pastaj u thot njerëzve, un do ta pyes kta, nëse ky gënjen ju do ta pergjenshtroni. Më të e Sofiani i thot, po sigur mos mvinte turp se njerëzit do të gjenin ndonjë gënjeshtër në fjalët e mia, un do të kisha për të gënjur, por vendos të them të vërtetën. Dhe kështu Herakleu filloi ta pyesë rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të zbuluar nëse ishte i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte i dërguar i thot apo jo. Ai ishte i dërguar i për cilë flitej në Injil, por dhe në libra të para e Injilit apo jo? Në fakt, nga pyetjet Hirakliu doli me përfundimin se ky ishte i dërguar nga Allahu, ose se ky do të merrte pushtetin e tij. Ky hadith për vendosajun e Buhariut është hadithi i saktë, nuk bëhat fjalë. Por unë do të shqiptuos vetëm një pyetje dhe përgjigjen e saj, e cila ka të bëjë me fismërinë Muhamedi, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me përardhjen e tij të lar. Ndër të tjera pra, Hira Kliw i thot Ebu Sufjanit, kejfe nesebu hufikum? I thot, se ka prejardin Mesyush Muhammedi s.a. Tha hu e fina dhu nesebin. Tha aji ka prejardit lartë. Atëhere, kur filloj tjep të shpegimet apo të bënde komendet për përgjish që kështë dhe në Ebu Sufjanit, Hira Kliw tha, wa kedhelike el embijau nërë fi qomim. Sa kusht janë dhe pejgamberët në popujt e tyre, janë njerëz me fismëri, janë njerëz me preardje të lartë. Siç e përmenda pak më parë, i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alejhi wasallam është njeriu me preardhjen më të lartë. Pejgamberi Yusef sallallahu alejhi wasallam ka ardhur nga lidhje të ndarshme. Të gjithë paraardësit e tij, domthonë të gjithë stërgjyshërit dhe stërgjyshët e ti, gjithë etërit e ti, sallallahu një usam i ka pas njëres të ndërshëm, vjen nga preardhje e fisme dhe e lartë. Dhe në fakt kështu janë pe igamirët, igamirët vinë nga e, dhe më dhënë kanë preardhje shumë të lartë, preardhje të pastër dhe të ndërshme. محمد صلى الله عليه وسلم جبيري عبدالله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حشم ابن, ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره كتا ين يصابر ستر يوشفت محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد محمد بيري عبدالله Biri Abdël-Muttalibit Kërsh e gjyësh i Muhammed Abdël-Muttalibi Biri Hashimit Biri Abdël-Menafit Biri Ikusajit Biri Kilabit Biri Murras Dhe kështu vazhdojnë pastaj Së të gjyësh i Muhammed Dheri tek Adnani E Adnani dihet Pa diskutim mes kronistëve Sa është biri i Ismailit? Ismaili është biri i Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Por nga Dani deri tek Ismaili nuk di nuk janë përcaktuar saktësisht kush janë stërgjyshtët e Muhamedit ose me emër, mirëpo dihet që Adnani është pasardhës i Ismailit alayhi salatu vesselam. Ëh ndërsa nëna e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Amina Bia e Wahbit. Wahbi kaqen i par i fisit Zahra. Zahra është një prej stërgjyshëve të nënës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ë ky është një kaqen i par i fisëve të njohura në Mekk. Amina binti Wahb ibni binti Wahb Wahbi është birri i Abdu Menafit, Abdu Menafi është birri Zahres, kjo është birri Kulabit, dhe Kulabit është birri Murras, kështu pra po të shikojmë edhe prejardhja e nënës Muhammedi sallallahu alaihu sallam ta kohët diku disi larg me prejardhja në Muhammedi sallallahu alaihu sallam ta kohën tek një prej stërgjyshëve të lartë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam çështë kilabi viri i Murras Nëna Muhammed sallallahu alaihi ve amina pra një grua e dashur, e pastër, një grua me prerardh të lartë të fisme biya wahbet dhe ky ka qenë një prej të parëve të Mekës, i parë i fisit e i parë i fisit U Zahra ndërsa babai Muhammed sallam është një nënpritivë të Abdul Mutalibit Abdullah Abdul Mutalibi kishte shumë dhem, mirëpo e ka veçuar nga dhemtë të tjerë Abdullahin, babainë Muhammed sallam e doshte fort atë. Siç dihet Babai Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka vdekur ndërkohë që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ishte në barkun e nanës, domethënë e ka lënë shtatzën. Aminen. Kur vdiq. Ee Abdulmuttalib ishte i pari i fisit Banu Hashim, një prej njerëzve të mëdhenë në Mekë, një prej njerëzve me pozitë, me famë ë kuptuar kaqen për artën e dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tashmë do të flasim shkurtimisht për fillimin e zbritjes së shpalljes tek i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Shp... fa... fillimi i shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në vitin do të thon kur profeti sallallahu alaihi wasallam arrin moshën 40 vjeçare Kërë më rinë për jamisë ose më moshën dyzet vjeqare, i filon zbritja e shpaljes. Para se t'i zbrisin vargjët e parat kuranit, Muhammed i sërëllohën e ose më shikon të andra dhe andrat i dilnin ashtu si kur se i shikon të. I dilnin andrat si agimi i mëngjezit. E, pastaj, do më dhënë, kërë pak para se Te zbritë shpallja në vigjilje të zbritjes së shpalljes, pejgamberi sallallahu alejhi vesallam pëlqente që të veçhohej në një shpellë, e cila do mund të quhet shpella Hira, që ndodhet në një prej kodrave maleve të Mekës. Pejgamberi sallallahu alejhi vesallam veçhohej aty për meditim, për kthjellësi. Largohej nga eh jurma, nga rrëmuja, nga problemet e shumë të atë cilat i kishin njërzit në besim, në karakter, mardhënje me njëri tjetrin, ulej atje i qetë, qëndron të atje disa dit dhe disa net i qetë, mediton të më kryesat e Zotit, i bante i badet Allahot të larcuar dhe pasta i këthehej. Këshu vazhdoj një farkohe, dhe i sa i vjen me Leku Gjibril, Alehi Salat Veselam, dhe isbret vargjet e para të Kuranit. Ë, njëra nga nënat e besimtarëve, bashortja e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem Aisha radhiallahu anha tregon kan awwal ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi ve sellem arruya salihah. Fa kana la yara ruya illa ja'at mithla falaqis subh. Thot fillimet e shpalljes فَكَمَا هَمَّزَ أَصْحَابُ الْإِنْسِ فِي صُورَةِ الْأَنْدْرَا وَالتَّمِيرَا أَيْ كُلُّ أَنْدَرٍ شَكَوْنَتَهُ إِدِلْتَهُ كَأَغِيمِ الْمُنْجِزِ دُمُونُهُ إِدِلْتَهُ كَأَنَّهُ شَكَوْنَتَهُ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ يَتَحَنَّثُ فِيهِ أَلَيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ vajet e zavu edhul i dhalik. Muhammed s.a. të regon ajo, veqohaj të rishen vetmi në shpallën Hira, dhe i bante i badet Allahot të lërcuar aty për disa net e disa dit. A i merte furnizim me vete, a i sa i nevojitej për të kaluar disa dit e disa net, dhe i bante i badet Allahot të lërcuar këtu në këtë shpallë. Pastaj të regon, Këthejhej, kërë mbaron të funizimi, këthejhej në shtëpi, të bashkërët e ti Khadija, Khadija bint Khuvejlid, radhi Allahu anha, mërë të funizim për sëri, dhe shkonte e qëndronë të për disa dit e disa net të tjera në këtë shpelë, për të i bërë i badet Allahu të subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, dhe vazhdoj i këshu dhe i sa jerdhji vërtejta. Dhe mm i vjen melejku nga Allahu subhanahu wa ta ta'ala i vjen melejku dhe i thot iqra qale ma ane bi qare thot un nuk dit lezoj qale fa akadheni fa gattani hatta belaga minni jel jahdu thumma arsheleni fa qale iqra dhe të të herë melejku më shtërngoj fort dhe aisa u mundoha shumë, dhe më thotë, pas të me lëshonë dhe më thotë, ledzo. Kultu me e në bikare, i thashonë nuk ditë ledzojë, në faktë muhamisë, nuk dinë të shkrimë e ledzimë. Atëherë e thotë, më shtërngojë për së dyti. Hatë të belëgë më një lë gjuhdu, aisa u mundoha shumë, pas të me lëshonë dhe më thotë, iqra, kultu me e në bikare, më sa lexoj i thash nuk di të lexoj më kapi më shtrëngoi për së tretë dhe pastaj thot më lëshoj dhe dhe më lexoi vargjet e para të Kur'anit Iqra bismi rabbike lladhi khalaq khalaqa linsana min alaq iqra rabbukal akram lexo në emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar çdo gjë i cili e krijoi njeriu prej një copë e gjaku apo një piesë e gjaku të mpiksur. I prej fazave të zhvillimit e embryonit njërëzor është edhe kjo. Në rohet pra embryonin njëriut në formën e një copë e gjaku të mpiksur në mitrën e, e nënës femrës. Khala kal insana min alak, ikra wa rabbu kal ekram. Ledzo. Dhe Zoti dhe, dhe Zoti i Tijt është më bujari. Ajetet e para që i shpallën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ishin këto. Në këto ajete Muhamedit sallallahu alajhi wasallam urdhërohet për lexim. Kjo shpjegon dhe tregon për vlerën e dijes, për faktin që Islami i nxjidh njerëzit pajisen me dije të arsye ta argumentojn ta argumentojn të mendojnë, të llohen. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam zbret nga shpella qe quhet i tronditur, i shqetësuar. Qala fa raja bihi an-nabiu sallam yarjufu fuadu hatta dakhala ala khadija dhehet, hynë të Khadija radhjallahu anha, dhe thot, mëmbulloni, mëmbulloni, mëmbullojnë, dhe i risa e mërë vetën, qëtësohët. Pasa i thot Khadijes radhjallahu anha, le kadhë këshitu ala nefsi, thot, kam pas frikë për vetën tima, kam frikë për vetën tima. Dhe i të regojë qëfar i kishë ndodhër, Khadija radiyallahu anha i thot kella wallahi la yukhzika Allahu abada Isa yo mashallah Allahu nuk turpron ty kur fa innaka innaka latasilu ar-rahim wa tahmilu al-kalla wa tuksibu al-ma'dum wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ib al-haq Isa yo mashallah Allahu ty nuk turpron kur sepse ti ruan lidhjet me njerëzit ti, del, ti, e fisit ti udhëti kujdesesh për ata cilët nuk kanë kujdestar kujdesesh për ata cilët nuk kanë kujdestar strahon ata cilët nuk kanë strehim i mban financiarisht ata cilët nuk kanë kusht të mbajë shpenzon për ata cilët nuk kanë kusht të mbajë u taksibul ma'dum dhe u jep aty ata cilëve nuk kanë varë për më nëvojtarëve, vë tukrit dhajfa, ti je njëri më këpëritës, përëtë më safirë, je bujarë, shpirtë madhë, shpirtë gjerë, shpirtë mirë, dorëshuar, dhe pas taj thotë, vë tukrit dhajfa, vë tukrinu ala neva i bil haqë, dhe u delkra, njëzve që u batë për dretësi. Këto ishin, disa nga vjërtytet e të larta, të dërguaj të tonë, M.A.S. Kjo grua e menqur. Arriti të kuptonët e se njëri me sjelë e kash të lartë, në një vend me problemet shumëta, sociale, shoqërore, familjare, ekonomike, politike, nuk mundë dështonëte. Nuk mundët që tërpron të tërpronët, Allahu i lëcu e njëri të tjetë. Kjo ishte vetëm një përzgjedhje nga Zoti. Kjo ishte një paraprgatitje nga Allahu i Lartësuar. Megjithatë, do të do ta bëj komentin disi më gjerë të këtyre fragmenteve, të fillimeve të zbritjes së palljes tek Muhamedi sallallahu alejhi vesallam në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të shkëputemi aty për disa momente për të kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe për të vazhduar me shpjegimin e gjithët tregimi, të cilën e ka sjellë Nëna, Ibu Simtar ve Aisha r.a. Velhamdulilah rabbil alemin. <tune> Alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala Rasulillahi, amma ba'd, falendërimi të konë Allahu të lartuar, salavat dhe selami që ofëshim të të dërguin tonë Muhammedin të dashë vlejzë, i më këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni. Filimet e zbritit spallë, jështë tëkë Muhammezi osem ka gjenë mjafë vështia, në fakt kontakt i profetisë sëllallahu aleyhi vësallam me qenjen për i drite me Gjibril në aleyhi vësallam, që që qërojë gjithë monë me vështimë Ishte një, domethënë ishin momente të vështira të mundimshme për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Por ato fillimet kanë qenë edhe më të vështira. Dhe ky fillim i vështirë e zbritje shpalljes tek Muhamedi sallallahu alejhi wasallam përmbante në vetvete shumë tregues. Sopar i se kontakti i profetit sallallahu alejhi wasallam me melekun Jibril do të ishte i vështirë, të ishte i mundimshëm, por ai duhet boi gati duhe i përgatitur, pra ndaj dhe dhe dhe dhe kjo është ajo që simbolizon, apo ajo për cilën të regon, kjo dhe dhe dhe situat, a i shtërëngim që i bëri me leku Gjibril, Muhamedi s.a. për t'i dhena t'i t'kuptonte, se do t'ishin momentet vështira, momentet e kontaktit për marrën e mesajeve t'hynore, kur Muhamedi s.a. do t'merte mesajeve t'hynore nga Gjibril s.a. dhe e kam përmendur në një mësim të kaluar këtu gjatë këtij cikli emisionesh se ë profeti sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë i vinte në shpalla formën e do të thënë formë zëri që ngjonte në zemër dhe që ishte si zëri i, i, i ziles mi fjalë Por këtë thot ishte mëjë rëndi dhe mëjë forma mëjë rëndi dhe mëjë vështirë për muhvedin sallallahu aleyhi vësallam. Kur ndahim e leku për ti sallallahu aleyhi vësallam, e... pejëm i dosëm këthejhe, do më thënë, e merte vetën, por ama mund të ishte dit eftohë dimri, e me gjithë atë pejëm i të kamerit sallallahu aleyhi vësallam i dilin djërës. Djërësit e shumë. Nga që ishë momente shumë të vështira dhe vet pra në hadith përmendet se kjo ka qenë forma më vështir e vështirë e zbritjes së shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dyta bartja e mesazhit hynor pra treguesi i dyt i kësaj vështirsie në fillimin e zbritjes së shpalljes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam treguesi i dyt është se bartja e mesazhit hynor dhe përcjellja e tij tek njerëzit do të ishte do të kishte shumë vështirësi. Do të ishte lehtë. Do të ishte ajo që do të ishte puna më e vështirë të ndryshosh mentalitetin e njerëzve, të ndryshosh mendimin e tyre, të ndryshosh rryedën e jetës së tyre është gjëja më e vështirë. Për një thirrës në Islam do të ishte më lehtë të sheshonte një kodër sesa të merre me disa njerëz për ndryshuar bindje, për ndryshuar mentalitetin e tyre. Pra nuk është e lehë ndryshimi mentalitet dhe i bindje së si njërzve. Njërzet jam suar me disa bindje, ka në disa tradita, ka në disa regula, po jam suar me gjunahe, me ndosha me veset urte, me, me punët të tërbëshme, me padrejtësi dhe misioni i pegamerit, por edhe pasuezve të pegamerit tonë, Muhammed S.A.S. është që Të shpëtoj njërzit nga idhujtaria, të mësoj njërzit besimin e pasën në një zotë, të shiroj njërzit nga ndjekja e pasioneve të tyre të damshme, nga robria, ndaj tekave dhe dëshirave, të shpëtoj njërzit nga veset e urta, nga punët e tërshme, të shiroj njërzit nga padrecia, nga dhunë, nga tirania dhe problemet e shumëta, të luftojnë fenomenet negative në shoqëri, të luftojnë fenomenet negative në shoqëri, nërmale që të ndryshojnë edhe mjaf për traditave, zakonave dhe regullave të cilat bie ndesh me mësimit e Zotit me regullat e Islamit por kjo do thot një revolucion që njerëzit do më thot bëhat revolucion ndaj besim i mentalitetit që kanë njerëzit ndaj traditave, zakonave tyre ndaj punve me cilat të ta jamësuar dhe e kanë shumë të vështiri që të ndahen për i tyre kështu që Puna që ka bërë Muhamedi sallaallahu alejhi dhe sellem është puna më e vështirë, dhe puna që bëjnë ftuesit në Islam për të mësuar njerëzve Islamin është puna më e vështirë. Dhe këto momente të vështira që ka përjetuar Muhamedi sallaallahu alejhi dhe sellem padyshim tregojnë thellësisht për vështësitë mëdha që do të hasë i dërguari i Allahut Muhamedi sallaallahu alejhi dhe sellem në ftimin e njerëzve në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Khadija radhi Allahu anha nga ana e saj, një grua e mentor, e zhuar, një grua e inteligentë, një grua shumë bashkëpunua se në bashkërurëtin e saj, dhurimtare, një grua që i ka dalë krahë Muhammed s.a.w është treguar shumë shpirtmir, zemërgjermë të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka sakrifikuar për të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dihet se ajo ishte një grua e fisme, e ndershme, një prej zonjave të Mekës dhe qin momentet e para ajo i delkrah Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tregon besnikrit pa shembull të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Ajo do të i thoshtë e pejami të vësëllëm bazuar në sjedhin e lartë, vjërtytet madhështore, profetës sërëllohu më lëfësëllohu që ajo nuk mund të shtonëte. Allahu nuk mund të aturpronë të këtë njëri. Në ishtë të shëri ku kishe dhunë, kishe padrejtësi, kishe probleme, probleme politike, ekonomike, sociale, Në njëri që spikaste në këtë vend për drejtësi, besnikëri, sinqeritet. Ishte njëri i turpshëm, njëri besnik, zemrëgjer. Nuk mund të dështonte. Ky ishte ai njeriu që pritej për të shpëtuar njerëzit nga padrejësia, nga shtypja, nga i dhujtaria, nga fenomenet negative në shoqëri nga problemet e shumëta, familjare, sociale, ekonomike. Ky është e njëriju që dëshpëton të njërzit nga veset e urtë, nga punët e turpshme, nga silja e ullët. Atë e si mund tërprojë këj njëri? Nuk ishte e mundur. Arsia e qoj të grua të mentor në përfundimin se këj njëri nuk mund të dështonte. Këj njëri së mund të ishe këj njështarë, të njëri nuk mund të amashtron të shejtani. Ky është vetëse një njëri që e ka zxedhur Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjitha ta, Khadija radhi Allahu anha e mërë të dërguar në tonë Muhamedin sallallahu aleyhi ve sellem dhe e qënë tek warakatu ibni Naufel. Ky është një jafër me Khadijes radhi Allahu anha që ishe bërë i kryshterë, të kojë që njërzit kishe plakosu mek, njërzit edhujtar, i dhujtaria në mekë, njërzit ishe një dhujtarë, ky ësht E, biblën, dhe legzohen të ingjilin, e, shkruan të në i brisht, shkruan të ingjilin, por edhe të urhatin, dhe shkon Khadija radhiallahu anha, bashkë me Muhammed Sallam, kë kënjë njëri, dhe i thot, i jeb në ammi, isma minib një e khik, i thot, o kushur jëri, dhe gjohë se qëfar ka për të thënë djali vllajtënt. Do të ndë. Në dhe thot për respekt të fjalë. Se nuk ishte se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte djali vllajit. Warqasi ishte nipi i tij, po këtë e thot si është për respekt. Atëherë Warqa e pyet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Yebna akhi, ma da tara?" Do të thot çfarë? Ai u thosë që tregoi gjithatë atë që kishte parë në shpellën Hira dhe çfarë kishte dëgjuar, e çfarë kishte ndodhur. Waraqatu thot hadha an-namusu alladhi anzala Allahu ala Musa I thot ky esh meleku qe Allahu vërëja zbriti Musait domthon kjo qe tik e par ai me cilin ke pas kontakt esh meleku qe Allahu lartsuar ja zbriti Musait alayhi salatu wassalam e pastaj waraqatu vion e thot Dhe të dëshërojë që ti ishe i gjallë kur popullu jytë të nxjerë në ty për vendit të ndë. Mohamiza ose në thot, më thotë, e u e më kërëgjia hum, val, a kam për të më nxjerët a mund nga vendi him? Dhe nuk i besojë, Mohamiza ose në që si mundi që njëri besnik, njëri i drejt, njëri i urt, njëri i qiltër, njëri me vjërtytët larta, njëri i mikëpritës, zemërgjerë, njëri që nuk i bënd të dëm kujt njëri me vlera kaq më të mëdha ishte shembull për njerëzit të dëbohej nga vendi i ti. tij. Këtë gjë nuk e, domon nuk e paramendonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si mund ndodhte. Por Waraka i thotë, "Nuk ka burr që ka ardhmë me mesazh të tillë si ky ju joti dhe që nuk është sulmuar që nuk është armësuar nga populli i tij." Njerëz e kanë bërë mikë dhe e kanë mundu, e kanë lëndu. Pasa e ora ka të thotë dhëtë dëshirojë e që unë të ishja i fortët në momentet kur ty njërzit dhëtë mundojnë dhëtë nëzjerë nga vendi jëtë. Profesë ose më këthehet me Khadigen, nuk kaloj shumë kohë dhe ora ka të i brinë në ufel vdes. Në fakt ka vdek si musliman. Sipas ai këtu ka pohuar mesazhin Muhamediu sallallahu alaihi wasallam e ka planuar Muhamediu sallallahu alaihi wasallam si i dërguar i Zotit. Pastaj ka pas një periudhë ndërprerje të shpalljes hyjnore dhe më pas Muhamediu sallallahu alaihi wasallam duke zbritur nga shpella Hira në drejtim të shtëpisë vet për në Mekk dëgjon një zë nga qielli në grej kokën, si kur se transmitohen në kapitullën e shpaljes, në grej kokën lartë dhe shikon me lejkun. E shikon të ullur në një karigë në ndërmjet qelit dhe tokës, me lejkun që erdhin në shpëllën Hira. Dhe këtu e më bërthen shqecim dhe frikë, edhe bje gjënjëzohet në tokë, pas taj qohet, shkon në shpi nështë, dhe u thotë njërzëve të familjes më mështilëni, më mështilëni, ose më mbuloni, më mbuloni. Dhe në këtë moment, izbresin ajetet e para të surës e lë muddëthirë, ja e juhe lë muddëthirë, oti imbuluar, kumë fe endhirë, qohu dhe paralemroj njërzitë, uethi ja beke fe tahirë, roba tua ja pastrojë, Wathiyabaka fa tahir. Ktu hyn pastrtia shpirtore dhe pastrtia fizike. Pastrtia e shpirtit. Pastrtia e trupit dhe pastrtia e rrobave. Wathiyabaka fa tahir. Ya ja ayha al-mudaththir qum fa anzir. Ya ja ayha al-mudaththir qum fa anzir wa rabbaka ke fakabbir wathiyabaka fa tahir. Zotin të në madhroje, roba tua ja pastroje, madhro Zotin dhe azjeti e dhe veshti, roba tua ja pastroje, u arrugzë e fehë gjurë dhe largë idhujve qëndra. Këto ishin a itët e para të cilët e urdhrojnë Muhammedin s.a. për filimin e thirjes njëzve në fejnë Allahot, për parlemrimin në njëzve nga dënimi Zotit nga dënimi që morën popujt e hershëm cilët nuk e gjuhën Zotin dhe nuk e bine të dërguarve të Allahot e lërcuar. Ajetet e para të cilët japin urdër Muhammedis s.a.q. që të adhroj Zotin të i bëj i badet Allahot ma adhroj vetëm Allahot e lërcuar dhe të i urdhroj njërzit që të bëjn i badet Allahot e lërcuar. Gjithashtu, në këto ajetetet Allahu, euh, Allahu urdron, e urdhëran Muhammedin sëllallahu e fësëm që të bëjë durim. Uli rabbi ke fasbir dhe përhirë të zonit të të bëjë durim. Uala e tem nën të stekëthirë mos jepë diçka. Për të kërkuar një shpërlim matë mirë për njerëzve. O sëprit për të mirët që ubon njerëzve shpërlim apo ndër për të të Allahut, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t vetse prej Allahut subhanahu wa taala. Po t'shohim, ajetët e para që i zbritën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmbajnë parimet e mesazhit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përcolli njerëzve. Së pari, fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do madh, madhron të madhronte vetëm Zotin, do të adhuronte vetëm Allahun dhe do t'i kushtonte ibadetin vetëm Zotit as kujt tjetër veç Allahut. E dyta, parelemrimi, thirja me që në do të mërë i Muhammejz sëllem, e treta, pastrimi, pastronë të njërzit nga shirkën, nga devjimet, nga sjelit e ulta, nga gjunahet, dhe e treta durimi, e katëtan, mund të e me është durimi, faktisht që thirja në fejnë Allahu të lërcuar nuk mund bënhët pa durimë. Allah sallallahu subhanahu wa taala çetë bëtu dobishme këto që dhuam. Do ta mbyll këtu inshallahu taala dhe në emision e ardhshëm do të flasim disa gjëra të tjera të cilat kanë bënë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me njohjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo dhe me të drejtat e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.